Ett jubileum som möjligen går den stora allmänheten förbi firas i slutet av året. 200 års minnet av en klassiker inom svensk juridik, 1734 års lag. Men radiotjänst gör sina försök att sprida lagkunskap, inte minst genom skolradion. Så här kan det låta när riksdagsman Josef Weine förklarar för barnen varför vi måste lyda lagarna. Utan lagar kan vi människor inte vara... Så snart vi ska leva flera tillsammans. Hur skulle det gå om vi inte hade lager? Låt oss tänka efter. På Robinsons Sö hade det blivit de starka som tagit överhanden. Rätten hade suttit i ände. Men hur hade det gått med de klenare? Säkert hade de fått sitta emellan och inte haft allt för roligt. Likadant blir det i alla samhällen. Lagen skyddar framförallt den svaga. Man kan också säga att så invecklat som samhällslivet är i våra dagar skulle ingen ha någon glädje av laglöshet. Alla har vi så stor nytta av lagens skydd att det helt enkelt är omissligt.